On a day like today time. Take our En tonårshjälte och en med en av årets allra mest populära sångare, Pat Boone, med sin vemodiga Love Letters in the Sand. Två Ingmar Bergman-filmer har premiär i år. Den magiska och mångtydiga ansiktet och Nära livet om tre kvinnor på en förlossningsavdelning. Fritjof Nilsson, piratens mustiga bock i urtagård, får världspremiär. I Kivik. Men en av de mest spektakulära premiärerna får den pampiga filmen Krig och fred. Det blir fullkomlig trafikkaos i Stockholm på Kungsgatan och biografen Saga när hedersgästen prinsessa Margareta och två av filmens stjärnor svenskorna Anita Ekberg och Maybryt Wilkins anländer. För en bättre värld är måttort för världsutställningen i Bryssel, Expo 58, som i april invigs av Kung Boudouin. Den senaste världsutställningen hölls 1937 i Paris. Brysselutställningen präglas i första hand av två nya företeelser, kärnenergin och rymdfarten. I oktober stängs utställningen i Bryssel. Den har då haft 41 miljoner besökare, 11 miljoner fler än beräknat. I februari firar Dramaten 50-årsjubileum. Den stora festen får en magnifik och unik när den 85-årige kompositören Hugo Alvén dirigerar sitt kända festspel som han komponerade till teaterns invigning 1908. Och för första gången ges på Dramaten scen Molières Don Juan i regi av Alf Sjöberg och med Jarl Kulle i huvudrollen. I maj 1958 får Stockholm ett modernt konstmuseum, Moderna Museet. Flottans tidigare exercishus på Skeppsholmen har förvandlats till ett ändamålsenligt och luftigt museum, tänkt att vara en filial till Nationalmuseum. I slutet av året går konstnären och chefen för Nationalmuseum Otte sköld bort, som så outröttligt arbetat för att Stockholm skulle få sitt moderna konstmuseum. Också den svenska storföretagaren, chefen för Jonsson-koncernen Axel Axelsson Jonsson, dör. Hertiginnan av Västerbotten, prinsessan Ingeborg, avlider i sitt hem i Stockholm några månader före sin 80-årsdag. Hon begravs på den kungliga begravningsplatsen på Haga. Prinsessan Ingeborg, enka efter prins Karl, var det svenska kungahusets äldsta medlem. I en flygolycka omkommer den amerikanska showmannen Mike Todd, som gärna satsade miljoner och förlorade dem lika raskt. Mannen bakom en av årets storfilmer, Jorden runt på 80 dagar. Vid en annan uppmärksammad flygolycka omkommer flera kända brittiska fotbollsspelare. Mästarlaget Manchester United är den 6 februari på hemväg efter en match i Jugoslavien. På väg från Belgrad till London störtar planet och fattar eld strax efter starten från München, där planet har mellanlandat på grund av motorfel. Med på planet är också ledare, tränare och ett tiotal sportjournalister. Bland de 23 omkomna är åtta Manchester United-spelare.